Thank okay. you. Velkommen til den her anden udgave af Radio T. Mit navn er Lasse Hegnet, og jeg skal igen prøve at lave et af de her sådan, hvad foregår der i processen, inden man skal afsted på feltarbejde. Hvis du, kære lytter, har hørt det første derude, så bliver det begyndt at blive så nørdet, som sådan noget her egentlig skal være, når det er universitetet, når det er speciale, vi snakker om. I dag der har jeg tænkt mig at, at fokusere på, på to ting Nemlig processen med at finde et, et speciale emne Og, og så vil jeg prøve at forklare noget om, om den teoretiske ramme som, som jeg skal ud og prøve at være en del af og jeg er glad for at I derude har lyst til at lytte med Det er fedt at vide at der rent faktisk er nogen der synes at ens nøjderi kan være interessant Og jeg håber også at, at det kan blive interessant at, at høre på men som sagt, så øh, vil det i dag være, være noget omkring processen med at finde et, øh, et speciale emne og, og den her teoretiske ramme, som, øh, som det kommer til at handle om. Og til at starte med, øh, der vil sådan, jeg bare gå direkte til det det her med at, at, at finde ud af, hvad er, det, hvad er det egentlig for et emne, man, man skal bruge et år af sit, af sit liv på at, at arbejde med. Øh, det passer ikke. Det er faktisk mere end et år. Det er næsten, det er næsten hvad hedder det, øh, tre semestre. Øh, vil sige tre fjerdedele af sin kandidat man, man bruger på, på det her øh, så det er det er ikke små ting øh, kan man vist roligt sige og øh, derfor er det der med at finde et emne der er, der er væsentligt eller noget man gider jo enormt vigtigt fordi ellers så dør man på det tror jeg øh, så hvordan i alverden er jeg kommet frem til at jeg skal kigge på sharing øh, på Cuba øh, eller mere specifikt i Havanna Øh, og det er jo en lang proces, øh, en lang tankrække, som, som jeg vil prøve at få jer igennem. Øhm, og først og fremmest så vil jeg sige, at jeg øh, var meget opmærksom på, hvordan, øh, eller at ja, det var vigtigt at få et ordentligt emne, fordi min, øh, min proces omkring mit bachelorforløb, som i gåsøjen kun var et halvt år, ikke var, var særligt god. Øh, meget kort, så øh, er jeg meget glad for, for fodbold, og øh, eftersom at mit yndlingshold OB, de vandt det danske mesterskab og pokaltitel i sommeren 2014, hvor jeg skulle skrive bachelor i efteråret, så øh, kunne jeg ikke tænke på ret meget andet end, øh, end OB og, og fodbold, så det endte også med at blive mit øh, projekt øh, ud fra en, en undren, øh, som startede, da jeg var inde at se et teaterstykke, der netop handlede om, om klubben der om, om sommeren, hvor jeg blev lidt i, eller hvor jeg kom til at tænke over, hvordan eller hvad en fodboldklub egentlig var, hvad var OB egentlig for, for en størrelse? Øh, og da vi så kom til, til efteråret, og den her proces med at finde et emne, og, og så skrive den her bachelor, der, der var jeg bare fuldstændig tom for idéer. Og det synes jeg ikke var, var en særlig behagelig oplevelse. Øh, så min bachelor med at blive om OB og om OB som et symbol på en nordisk identitet, hvilket øh, jeg synes var spændende, og hvilket var øh, med at blive et udmærket projekt. Men hele processen omkring det var enormt utilfredsstillende, fordi at der ikke rigtig kom hvad kan man sige, nogle, øh, nogle inputs på, hvordan man eller på, hvad der ellers kunne, kunne foregå. Der var ikke rigtig en kreativ proces i forhold til øh, andre øh, ting, man, man kunne gribe an. Øh, og der synes jeg, at mange af mine kammerater sad med, med væsentligt mere interessante pro projekter, men, men sådan kan det gå. Så jeg var meget øh, bevidst om, at, at omkring den her, øh, det her, den her speciale proces, der skulle, det, der skulle det gøres ordentligt. Og der begyndte jeg i, faktisk allerede fra, fra min bachelor var færdig at begynde at overveje, hvad jeg, hvad jeg synes, der var spændende. Og for at være helt ærlig, så øh, var det meget vigtigt for mig at komme ud eller væk fra Danmark og prøve at lave nogle ting. Øh, så derfor så var, var ting i en dansk kontekst øh, kun meget, meget kortvejt inde i billedet. Øhm, hvor især skilte familier, eller ja, skilsmissebørn og den slags var, var, var det eneste, jeg kan, kunne se mig selv gå, gå, gå i gang med i Danmark. Og det er der så i går sådan heldigvis en, en anden af mine medstuderende, der medstuderende, der har kastet sig over. Øhm, men det, det skulle ligesom være noget, der ikke var i Danmark, og det skulle ligesom være noget, som. Ja, yeah, det var, var, spæ var spændende. Øh, det er en lidt væg formulering. Men, men hvad, hvad, hvad, hvad var muligheden så? Øh, et, Kuba havde jeg kraftigt i baghovedet, øh, fordi at jeg påstår, at jeg kan spansk. Det, det kræver nok lidt øvelse, men, men, men jeg forstår det i hvert fald. Øh, og, og det ville give nogle fordele frem for at tage til Afrika, som jeg egentlig... Lidt havde jeg en drøm om at gøre, øh, fordi at jeg har prøvet at være i Tanzania arbejde med tolk, og det er som sådan også fint nok, det er bare et rigtig, rigtig, rigtig, rigtig hård proces. Øh, og det er bare nemmere, når man kan sproget, øh, eller i hvert fald forstår sproget. Så, så, så derfor så forsvandt Afrika sådan ret hurtigt ud af, ud af billedet, selvom at, at der, var nogle, der var mange muligheder. Der var mange steder i Afrika, jeg godt kunne se mig selv øh, tage ned og lave noget. Øh, men ikke noget, som, som sådan helt... Brandt, brandt Derudover så øh, øh, har jeg også øh, siden jeg var i Spanien øh, alene som, som 20-årig været ret fascineret af, af tyrefægtning, øh, blandt andet fordi at jeg, jeg var med i tyrløbet i Pamplona og var inde og se tyrefægtning. Øh, Sådan lige til, til den politiske del af det jeg synes at tyrefægtning bør foregå øh, ikke imod at det skal eller jeg synes ikke det skal kriminaliseres øh, jeg synes bare det er ret kedeligt Øhm, men jeg var ret fascineret af den måde, som tyren og tyrefægtning har en plads i, i den spanske kultur på. Og øh, jeg var meget, meget tæt på at gå væk fra at, at have kubbe som emne, da, da jeg her for et stykke tid siden i, i weekendvisen opdagede, at der selvfølgelig er tyrefægt skoler rundt omkring i Spanien. Når jeg siger selvfølgelig, så er det fordi, at det er en sport, det som fodbold er. Og hvis der er fodboldklubber og fodboldskoler, så er der naturligvis også tyrefægt øhm, Men... Det, det, den kom ligesom lidt for sent i, i, i processen, det her med, øh, med Spanien og tyrefægtning selvom at det også var et emne, som, som jeg meget nemt kunne se mig selv øh, dykke ned i øh, netop igen. Sprogbarhjern ville vil ikke være så stor, og, og det vil være et emne, jeg, jeg ville være enormt interesseret i. Og så den, øh, den sidste mulighed, den, den, den viser sig faktisk også at være en dansk kontekst, øh, fordi at jeg fik en øh, lidt boys idé da, vi, da jeg havde undervisning her i foråret med den engelske professor Andrew Irving på visual antropologi her i Aarhus. Og øh, sådan en lang historie kort. Han øh, præsenterede øh, mig og mit hold for nogle lidt eksperimentelle måder at lave øh, dataindsamling på, lave en service på og et helt taget ting på. Og så har jeg en medstuderende, der hedder, der hedder Line, som er meget, meget glad for materielkultur. Og hende og, og Andrew de fik, fik gang i en ret interessant diskussion, som Øh, var så interessant, at jeg holdt op med at lytte efter, og jeg sidder og reflekterer over øh, nogle af de ting, som de, de ligesom praktisk spil, og øh, der kom jeg til at tænke på, at sådan noget som øh, den her blanding af, af materiale kultur øh, og, og film kunne være enormt interessant at arbejde med. Øh, blandt andet fordi, at øh, Irving, han tog fat i, øh, hvad kan man sige, steder omkring, omkring i byer øh, og oplevelser for ligesom at genkalde noget i forhold til hvad det vil sige at være hvad menneske, hvad vil det sige at være tilflytter til en by, hvad vil det sige at øh, få AIDS. Øh, hans projekter kan jeg varmt anbefale at gå, gå endelig ind og, og, og læse nærmere om dem. Øh, og som det lignede ligesom bidrog med, med, med sin materielle kultur, det fik mig så til at tænke på, på noget så simpelt som tøjdyr. Øh, at, at der jo ligger rigtig, rigtig mange historier omkring tøjdyr, og der er rigtig mange sådan semi-voksne mennesker, øh, mig selv inklusiv, som har mit barndoms tøjdyr liggende derhjemme. Og hvorfor i alverden har man det? Hvad er, der, hvad er der, der, er med de her tøjdyr? Og det, det var så tilpas nørdet og så tilpas underligt, at det også vil være en fremragende øh, speciale idé. Det, der ligesom er pointen med sådan en speciale her, sådan som jeg i hvert fald føler det, det er, at det skal være ualmindeligt nørdet, øh, ualmindeligt niche-agtigt, øh, og samtidig så skal man være klar over, at man ikke skal ud og opfinde den dybe øh, det, er ikke, det er ikke det, vi kan nå på et speciale. Der skal man op og have, have mere tid. Øhm, men alle de her idéer, de, de blev ligesom forkastet, og, og det, der var enormt fedt i den her proces, det var, det det var åbent for rent faktisk at overveje dem. At, øh, at der var en nysgerrighed på nogle andre ting, øh, hvilket jeg egentlig bare vil understrege i forhold til den her proces, det er, øh, at man skal give sig rigtig god tid til det. Man skal lade sig blive inspireret af mærkelige ting omkring en, øh, og det er vigtigt at have rigtig god tid til det. Men, men hvad var det så, Cuba kunne, øh, siden det er det, jeg er ind med? Og det er jo et fantastisk godt spørgsmål, øh, som, som jeg forhåbentlig var lidt inde på i, i det første af programmet her, hvorfor jeg har valgt at tage, tage til Cuba. Men, men øh, Kuba kunne noget, eller kan noget, noget mere. Øh, det var ligesom et, en, en proces, jeg var sådan mentalt kommet langt ind i, at Cuba synes, jeg var spændende. Jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle først, men jeg vil bare rigtig gerne derned. Øh, fordi der er noget ved, ved hele samfundet og hele historien, som... som som jeg synes er fascinerende. Og øh, der var igen det her med, der var et sprog, jeg kunne. Jeg havde nogle, nogle få kontakter dernede, men dog nogle, nogle kontakter, jeg følte, jeg vidste rigtig meget om, om Cuba øh, i udgangspunktet. Og det, det, øh, det var ret fornuftigt. Så begyndte jeg så småt at læse op på øh, andre antropologers arbejde øh, på Cuba. Ikke, ikke sådan i overvældende grad, men, men dog lidt. Så jeg vidste, hvad, hvad der ligesom var. Øh, og fandt ud af, hvad er det er for nogle temaer, man, man arbejder med. Øh, hvilket, jeg fandt ud af, at typisk er noget med religion, eller noget med øh, seksualitet og parforhold. Øh, og det synes jeg, begge dele var, var interessant, men, men ikke, ikke nødvendigvis noget, hvor, hvor jeg ville altså kunne se mig selv sådan reelt øh, hoppe ind i noget. Og jeg var egentlig i i en rigtig, rigtig lang periode, så er den ret i tvivl om, hvad, hvad det var, jeg sådan rent faktisk skulle, skulle falde i. Men, men efterhånden, så var jeg blevet, øh, så var det den her kubetanke, der ligesom havde slået rod, øh, og som ligesom stod igennem i, i, i overvejelserne mod, øh, mod de andre. Øh, og det er det er selvfølgelig en, en meget for kort udgave af det, men, men øh, på en af de, de første fag, øh, jeg havde på på kandidaten, noget der hedder centrale antropologiske debatter, der, der, der skulle der være en, et, et foredrag om, om Cuba i, for, i forlængelse af en, af en undervisningsgang eller lignende. Og der havde jeg fået nævnt over for en af underviserne, som havde slået meget stort op, at hun var vildt interesseret i Cuba. Hun vidste ikke rigtig noget om det, hun syntes, det var vildt spændende. Så det havde jeg ligesom fået, fået nævnt til hende, at, at jeg kunne være interesseret i Cuba, og så hævde hun mig egentlig sådan lidt ind i, i inder cirklen øh, omkring ham her, Henrik, der skulle komme og fortælle om Cuba. Øh, Henrik bor dernede, øh, og det fik de dejlighed til at snakke kort med ham omkring, omkring det, her, øh, det her foredrag, og det, var, og det var i sig selv rigtig spændende. Og så øh, var det, fandt jeg også ud af, at det egentlig i bund og grund var arrangeret af øh, Susanne Højlund, som øh, siden er blevet min vejleder på meget, meget kraftig anbefaling øh, fra, øh, fra Christian Sur, som er ham, der leder antropologi hvor hvor jeg jo ligesom har min, min hovedbase. Øhm, jeg var lidt skeptisk omkring at skulle have Susanne til at starte med, fordi at jeg ikke helt vidste, hvor, øh, hvor jeg synes, jeg havde hende i forhold til øh, noget, sam noget samarbejde. Jeg har været undervist af hende tidligere, og vidste ikke helt, hvad. Jeg og jeg synes, hun, hende som mit mange passede sammen, men, men Christian insisterede meget kraftigt på, at Susanne var den, der vidste mest om Kuba, og det virkede som et ret fornuftigt argument, så, så jeg endte med at få uh, Susanne som vejleder. Og så efter de første vejledningsgange, så lå det ligesom ret meget fast, at det ligesom var Kuba, der var det interessante, og så var jeg lidt slået ind på et spor, og, og havde ligesom fået bearbejdet det hele op i, sådan rent mentalt, og så var der ikke rigtig nogen vej udenom. Øhm, så er spørgsmålet, så bare nu var der valgt en destination, og hvad skal man så give sig i kast med? Hvad er det for noget, man, man i så fald vil ned og kigge på? Øhm, og som jeg tror, at hvis jeg fik nævnt sidst, så, så var, det jo, var det jo egentlig først noget, jeg fandt ud af, da jeg sad og måtte skrive den her fældforberedelsesrapport, øh, øh, som, som jeg lige har afleveret. Øhm, men øh, jeg var ret blank på det, og, og prøvede at spørge Susanne, hvad, hvad, hvad hun mente, der kunne være interessant øh, at, at kigge på. Og hun forklarede sig om et projekt, der er på afdelingen på antropologi i år, som drejer sig om det her med sharing, altså at dele. Og, og det kunne jeg mærke med det samme, at det virkede, det virkede som en rigtig god idé. Ikke bare fordi, at de lavede det på afdelingen, sådan, så jeg ligesom passede ind i, hvad kan man kalde det, den... Øh, det projekt, som afdelingen nu havde gang i, men også fordi, at, at, at sharing, altså deling, øh, rigtig hurtigt i mine ører, øh, lød som udveksling, som øh, er et af mine sådan, suverænt yndlingsemner inden for antropologien. Og så kom der ligesom den her øh, teoretiske ramme for det, som jeg må erkende, jeg ikke helt var, var klar over, øh, hvad det egentlig indebar, og det er jo så det, som jeg så i... Her, når vi lige om lidt har fået hørt et, et lille stykke musik, skal, skal, skal jeg prøve at fortælle jer, hvad jeg ved om, om, om sharing og, og, den, og den teori, der, er, der nu ligger omkring det. Øhm, men, men jeg var lidt på bund for at sige det pænt. Øh, og det har så krævet, øh, eller Susanne giver mig så nogle forskellige bøger til at læse, og det har jeg så langsomt været igennem. Og så er jeg selvfølgelig meget intensivt omkring at skrive den her rapport. Men for lige at runde af i forhold til, hvad, hvad den her proces med at finde et, et, et rigtigt emne, det skal være, så øh, var det for mig noget, der øh, først og fremmest krævede tid. Øh, rigtig lang tid. Det krævede, øh, det krævede, krævede altså, at man er at, at flere omgang øh, er i en eller anden kreativ øh, state of mind, hvor, hvor, hvor man ligesom kan, kan prøve at... Og mærke efter og, og, og, og komme på nogle, nogle virkelig fjollede ting. Fordi det er tit de der rigtig fjollede ting, der, der fører til noget spændende. Så øh, er det også øh, rigtig, rigtig vigtigt. At, øh, det var det for mig i hvert fald. Og, og, og nogen lås mig fast på, på en eller flere destinationer, som, som jeg kunne se mig selv være i. Og, og så arbejde mentalt på, at jamen, det, det er der, jeg skal hen. Det, det er det, der skal ske. Øhm, og så handler det også udover at prøve at være kreativ så handler det også enormt meget om at, øhm, at være, være, være meget tro mod hvad er det for nogle ting man i brugende grund interesserer sig for øh, og det fik jeg også nævnt sidste gang at det der var vigtigt for mig det var noget med identitet og det var noget med udveksling øh, ergo er det nok de her teoretiske felter man, man skal holde sig inden for øh, der, der, der tror jeg det er vigtigt at hvis man hvis der nu tilfældigvis sidder nogle andre antropologistudenter ude, der skal prøve at finde på nogle emner, så prøv at tænke over, hvad er det? Prøv at kigge efter jeres opgave. Hvad er det, den røde tråd øh, egentlig er? Hvad er det for nogle ting, I bliver ved med at kredse om? Selvom det ikke nødvendigvis er det, der står øh, decideret i opgaverne. Og så til udgangspunkt i det. Og så i øvrigt, meget, synes jeg, man skal være meget opmærksom på, hvad er det egentlig, man synes er spændende? Øh, hvor tyrefægtning, hvor synes jeg, var spændende. Hvor det her med tøjdyrene og barndomsminder og... Den identitet, der ligger, det synes jeg, er spændende. Derfor var de to ting noget, som, som meget nemt kunne komme til at fylde. Øh, og så tror jeg også, det der med, eller i, i høj grad handler det også om at være meget, meget tro mod, hvad er det, man, man føler, man kan, når man skal, øh, skal afsted. Og nok også være meget bevidst om, hvad er det, man vil have ud af det her projekt, hvor øh, indrømmet for mig er, at Cuba er den, så meget øh, at prøve at komme ud og være lidt på eventyr, som, som det er, at, at jeg skal ned og lave noget, noget solidt fagligt, hvilket er jo den primære årsag til, at jeg skal afsted, så det, det får naturligvis øh, en meget, meget seriøs del af min, min opmærksomhed. Men, men jeg ved godt, at jeg er ikke kun på Cuba for at lave antropologi. Hvis jeg, hvis jeg kørte straight på og, og, og ville lave det meget seriøs antropologi, så noget blev jeg i Danmark, fordi der ved jeg, at jeg kan komme længst, jeg kan sproget, jeg kender flere af de kulturelle koder, så at sige så på den måde, så, så det er det også meget vigtigt at, at have så for øje, hvor er det man, hvad er det, man vil med at skulle ud. Fordi nogle gange, så skal man ikke bare ud for at gøre det. Og omvendt, så er der så en lille kommentar der oveni, der ligger så meget pres på, hvad, hvad vi gør det her feltarbejde til, fordi feltarbejdet er det, som hele antropologistudiet, i hvert fald her i Aarhus, nærmest bygger op til, det er det her store feltarbejde til sidst. Og det er ligesom, målet, drømmen for, for alle, der ligesom er blevet tæsket igennem øh, alle de her store teoretikere, der har været ude at lave alle deres mærkelige ting i de mest obskure steder øh, ude i verden. Så der er et vist, hvad kan man kalde det, forventningspres. Øh, både eksternt og internt øh, hos den, den enkelte studerende. Men, men øh, jeg håber i hvert fald øh, her efter at have røvlet i små 17 minutter om det, at, at jeg har givet jer en idé om, hvordan man, man kan komme igennem den her øh, proces med at, at øh, at finde ud af, hvad man, hvad man skal skrive om øh, i sit speciale, og hvordan man skal gribe det an. Øh, nu skal vi lige have tre minutters musik, så jeg kan få øh, noget vand, og inden vi skal i gang med at tale om, øh, om den her teoretiske baggrund, som, som jeg prøver at, at arbejde ud fra. Øh, og det nummer, vi skal høre, det er... Og oh, det var så øh, Sonya Srotos og Carter Dutta, I fik lov at høre derude... Øhm, nu skal vi så til øh, det lidt mere tunge del af det, som øh, bliver omkring øh, den teoretiske ramme for, for projektet her. Øhm, det er som sagt sharing, jeg tager, tager udgangspunkt i. Øh, og øh, sharing, deling, er øh, for mig at se helt klart øh, en del af øh, udveksling. Øh, og udveksling inden for, for antropologien, der, der skal man stort set altid tilbage til Marcel Mauss øh, for at finde ud af, hvor, hvor den starter. Og for at, at skære det helt ud i pap for, for folk, der ikke øh, har en antropologisk baggrund, så er, er udveksling det er simpelthen, at man giver ting til hinanden. Øh, og Marcel Mauss er en øh, fransk sociolog, antropolog, som i 1925 øh, skriver øh, et fremragende lille værk, der hedder... Øh, The Gift, Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. Øhm, og det aller, aller vigtigste i den her, øh, det her lille essay, øh, det er øh, hans idé om reciprocitet og øh, gavens ånd, det som han kalder en hav. Og Moses bygger sin, sin teori på andres øh, data, øhm, men får ikke det som endt at udlede nogle fuldstændig essentielle ting øh, omkring menneskelig interagerende på baggrund af de her andre personers data. Og som sagt, så er det her med reciprocitet, altså gengældelse og gavens ånd, det mest centrale. I hvert fald sådan, som jeg læser det. Meget, meget kort, så, så kan rigtig, rigtig mange ting i verden forstås som, som udveksling. Og for at, at, at prøver at forklare det, sådan så almindelige mennesker også kan forstå det, så, så drejer udviklingen sig i bund og grund om. Øh, hvis vi kan tage et, et påske-eksempel. -eks øh, hvis du nu, lytter, formentlig har lavet et, et gækkebrev en gang som barn, så har du sendt det til din, til din bedstemor. Din bedstemor har udmærket godt vidst, at det er dig, der har lavet det her gækkebrev. Øh, men for ligesom at anerkende, at du har øh, vist interesse for hende ved at, ved at lave gækkebrevet, eller rettere sagt at du nok mest interesseret i påskeægget, men, men pointen er, at du giver din bedstemor noget. Øh, hun anerkender, at du har givet hende noget, og giver så et påskeæg tilbage. Øh, og så står relationen ligesom, øh, der er ikke noget, nogen, der er i gæld til hinanden mere. Øh, gæggebrevet gør, at, øh, at, at mormor øh, skal være i gæld til barnebarnet. Øh, hun betaler med sit påskeæg, og ergo er relationen blevet styrket øh, i den forstand, at... Man har vist interesse, det er blevet gengældt, øh, og man er kommet tættere på hinanden. Øh, Mose, han taler om, at alle øh, udvekslinger er en eller anden form for alliance, og hvis man ikke gengælder, øh, hvad hedder det? Udvekslingen, Jamen, så takker man nej til, til en alliance. Et andet godt eksempel på det kan være, øh, når en fyr skal date en pige, så kaster han blomster og chokolade, og det ene og det andet efter hende, og hvis hun ikke gengælder med noget, så er det fordi, hun ikke er interesseret, og ergo så falder alliancen eller relationen til jorden. Øhm, hvorfor er det så man skal gengælde overhovedet og der ligger så netop den her hav ond øh, i, i gaven som, som, som tvinger, øh, eller som er den der gennemtvinger en, en gengældelse øh, gavens ånd er meget, meget kort fortalt at når man giver nogen noget, når barnet giver mormor øh, et gæggebrev så giver man også noget af sig selv øh, men der er noget af en selv der er overført i den her, øh, det her gæggebrev og derfor så er der en, en, en påkrævelse på, på tilbagebetaling, netop for at anerkende den her relation. Og det er det, der er det, det helt centrale i det. Jeg tror, langt de fleste af os derude, vi kan, eller hvis nogen af jer dyner med I har vi har formentlig også prøvet at få en masse af de her gaver, og hvor I udmærket godt ved, hvad for nogle gaver er det folk, de mener, og hvad for nogle er de symboliske gaver, der bare skal vise, at vi anerkender, at vi har en relation til dig. Derfor får du den her deodorant i julegave, øh, fordi så er vi på god fod med dig, og vi er på god fod med, med dine forældre. Øh, det er ligesom det, øh, den her udveksling også handler om, og det er i bund og grund det, som fødselsdagsgaver og julegaver handler om. Men, men for mig, der er og det er så noget, der rækker ud over Mås her, det er, at øh, alt, man i, i virkeligheden laver, det, har, det handler om, hvad hedder det... Øh, om udveksling. Det handler om, at man uanset om det bare drejer sig om at ringe og spørge, hvordan har du det, så er det noget, hvor man giver sin interesse til andre for forhåbentlig for at styrke sit netværk, og så kan man få noget igen. Øh, men det er sådan kernen i det. Det er reciprocitet. Reciprocitet er, at man, man gengælder øh, den her gave. Og det er et evigt våbenkapløb, havde han sagt, om at man skal at alle andre skal skylde en noget opmærksomhed eller lignende, fordi så bliver man ved med ligesom at kunne have noget til gode, og man kan blive ved med at have gode relationer. Det er, det er ligesom kernen i det, som, øh, som Moses han vil. Øh, og pointen i det er også, at der ikke er nogen, der, noget, der hedder gratisgaver, der ligger altid den her forpligtelse til gengældelse eller noget andet i den. Øh, men hvordan hænger det så sammen med deling? Øh, og der, der skal vi så tage fat i en af de andre forholdsvis store antropologer, nemlig Marshall Sahlins, som er en, en amerikansk antropolog, som har skrevet en, en ikke helt så kendt, men, men, men næsten lige så interessant bog, som, som Mose, der hedder Stone Age Economics, som er kommet en gang i 70'erne. Og i Stone Age Economics, der har Sahlins fat på ekstrem mange ting inden for, for udveksling og, og økonomi. Blandt andet så øh, bruger han et helt kapitel på at øh, skælde Mås ud, fordi at han mener ikke, at Mås har forstået, hvad, hvad hav i virkeligheden er. Øh, og det er en smule kompliceret, så det vil jeg ikke gå, øh, gå ind i her. Men øh, til gengæld så øh, har han øh, også et helt øh, kapitel om øh, den primitive udveksling, som han kalder det. Og det er her, det begynder at blive interessant. Fordi der begynder han at tale om, at man for at overleve laver det, der hedder pooling eller sharing. Øh, hvor man samler goder i øh, en stor øh, ja, pool. Er det vel egentlig bare, at man bliver så hurtigt så anglificeret af at stå og læse på, på engelsk? Men man, man, man finder alle ting sammen, putter det i en stor øh, potte, og så fordeler man efter der, øh, derfra. Så i stedet for, at, at udvekslingen ligesom går... Øh, mellem folk Så, så bliver det nu lige pludselig delt ud Så der kommer, kommer sharing ind øh, På et tidspunkt og, og der mener han så At hvad hedder det øh, At øh, Noget som er, er ret centralt for, for den måde jeg begynder også at opfatte At sharing på den måde jeg har kommer til at se på det på Nemlig at, at deling Eller pooling som han kalder det Det er noget som foregår inden for en relation Hvor reciprocitet er noget der foregår mellem relationer Og det er en, det er en ret vigtig hvad kan man sige, adskillelse. Øhm, så er også spørgsmålet så bare, hvordan i alverden er det, man øh, kommer ind i den her, eller hvordan kommer vi ind, ind i relationen, og kan, og kan prøve at se på det øh, på den måde, hvor øh, det handler øh, på en eller anden, en eller anden form om, for, om, om nærhed i virkeligheden mellem de her mennesker, som indgår i, i relationen. Øh, og der, der, der kommer han så lidt senere ind på, på det, som er, er, er, det, er det rigtig interessant, Nemlig, hvor han øh, altså Sarlinds, øh, faktisk fortæller, at der er de her gratisgaver. Når man er tæt nok på hinanden, så er der gratisgaver. Det er, øh, hvis vi skal bruge et, et, et hverdagseksempel, så er det, når, øh, når mor eller far hjælper med at flytte eller, eller kommer for at, at male i... i i en lejlighed, eller, eller hjælpe til. De der små ting, man gør for hinanden, når man er enormt tætte, de kræver ikke gengældelse. Øh, det er noget, man simpelthen bare gør. Og det er et, øh, hvad kan man sige, noget, som, som Særlinds, han, øh, han kalder generalized reciprocity, øh, hvor der ikke er det her krav om, om tilbagebetaling. Øh, han har så nogle lidt flere udgaver af de her, eller stages, kan man sige, øh, af øh, reciprocitet, hvor det næste så er det, der hedder, han kalder balanced øh, reciprocitet, hvor, øh, hvor det er mellem relationerne, hvor der er krav om gengældelse, og hvor det ligesom hele tiden skal gå lige op. Og så det sidste, han har, det er så det, han kalder øh, negativ øh, reciprocitet, hvor øh, som egentlig mest af alt drejer sig om, om tyveri, øh, hvor der bliver taget noget fra en, og der ikke er det her krav om, om gengældelse igen. Øh, og det er jo alt sammen man kan sige meget fint, fordi der kommer ligesom noget, nogle flere nuancer på på Mohs, hvad hedder det, øh, oprindelige tanker, men, men, men igen, hvad er, det, vi, hvad er det så jeg kan gå ned og bruge det her til. Og der øh, er jeg jeg nødt til at gå tage fat i en en teoretikere, øh, der hedder Thomas Whitlock, som øh, har prøvet at skabe det han kalder en øh, a theory of virtue, altså en, øh, en en en, en te, altså en teori baseret på på, på dyder eller værdier i, i et samfund. Øhm, og det her, jeg synes, at det bliver rigtig, rigtig interessant. Øhm, fordi, når Sejlindsen taler om, om det her øhm, generalized... Reciprocity, altså hvor der ikke er gengældelse, så er det mellem folk, der er tætte. Men i det kubanske samfund, der har man gennem øh, Che Guevara og hans måde at, at, at, at lave kommunismen på, valgt at sige, at der skal ikke være individualitet, der skal ikke være nogen handlinger, som sætter individet over kollektivet. Øh, det er en værdi i det kubanske samfund, så vidt jeg har læst mig frem til i hvert fald, og det er dermed også en værdi, en dyd, som... Øh, jeg vil ned og prøve at undersøge, hvordan i alverden den ligesom findes. Så i stedet for at, øh, eller når vi nu har konstateret, at de her generalized øh, reciprocitetsrelationer øh, de, de er meget, meget nære, øh, eller faktisk sådan familienære. Det er nok den, den bedste måde at, øh, at, at sige det på. Øh, så er det jo interessant at prøve at kigge på, hvordan de relationer, der normalt vil være, det som science kalder balanced, altså der, hvor der er, krav om, om gengældelse og reciprocitet. Hvordan er det, de ligesom øh, fungerer? Øh, og kan man på Kuba sige, at, at, at der er nogle værdier i samfundet, der er bygget ind sådan, så øh, de relationer, der, der har balanced reciprocity, at de er kommet længere ud i, hvad kan man sige, øh, i nærhedscirklerne, end, end, øh, end de vil være i, i en dansk eller en anden kontekst. Øh, jeg håber, I kan, I kan følge det herude, men at Tanken er, at de her steder, hvor vi vil sige der er balancevis i posten, altså med ikke dine næreste venner, bekendte kolleger, lignende, at på Cuba der er man simpelthen har man inddraget de relationer i, i, i den del af, af nærheden, som, som så er hvad hedder det, den generalized. Altså der hvor der ikke er, er krav om, om gengældelse. Øhm, og det er det, det, det specifikke område, jeg er gået, og gerne vil ned og, og prøve at kigge på, fordi det er der, jeg tror, at man kan se, om, om de her dyder, værdier eller virtues de ligesom er, er kommet i spil. Øhm, og det er der sådan nogle andre øh, antropologer, der har beskæftiget sig med Cuba, som, som lidt der inde på, at, at der måske kunne være noget om øh, en af de første, der skriver en... Øh, sådan en reel øh, bio... Bi hvad fanden hedder det nu? Monografi om Kuba, er den svenske Mona Rosendahl, som øh, i sin bog, hun øh, Inside the Revolution fra 1997, øh, skriver, at alle øh, kubanere er forventet at have det, der hedder kultur der. Og det er ligesom et, et begreb om, hvordan man øh, opfører sig øh, anstændigt og ordentligt i, øh, hvad hedder det, øh, i det kubanske samfund, hvor det her med generøsitet er, er meget, meget, meget vigtigt, øh, og hvor deling øh, eller generøsitet omkring øh, varer, øh, i særdeles som mad, er, er enormt vigtigt. Øh, og det, det er så ligesom, allerede der begynder der at være nogle afsløringer, hvor det er, så man kan begynde at prøve at kigge på de her ting, fordi hvis generøsitet er, er centralt for kulturer, altså hvordan man bør opføre sig på Cuba, så har vi allerede der noget med, med virtues og lignende øh, dyder, værdier. Det behøver ikke nødvendigvis at komme fra Tjekkevarer og Fidel Castro, men det er indbygget der er ligesom en konstatering af, at det er her. Okay, så er det måske lige præcis inden for mad. Man skal prøve at kigge, og, og derfor er mad også en af de ting, som jeg vil gerne vil prøve ned og, og kigge nærmere på. Vildelok øhm. der, han taler også om sharing i, i sin, sin theory of virtue. Og, øh. og der kalder han sharing for... Hvad kan, man, hvad kan man sige det øh, en, en handling der bliver lavet for sin egen skyld. Og, og, og på den måde så lyder det lidt som om at han også øh, forventer eller formoder at, at, at, at uanset om, om vi skal købe eller selvom eller vi ikke skal købe til det om at der ikke er hvad det gengældelse involveret så er deling også noget som kræver gengældelse øh, bare på nogle andre par og på nogle andre planer. Det behøver ikke være den direkte sådan, som så man får en tomat og giver en kartoffel tilbage. Det skal måske være på et andet plan. Men i bund og grund er pointen at øh, hvad hedder det? At der er den her hvad hedder det øh, krav om gengældelse på en eller anden måde. Øh, jeg prøver at se, hvad, hvad det næste skridt så egentlig vil, vil være. Øh, på den måde, så øh, hvad kan man sige? Så, så kritiserer Whitlock Salins for at sige, at man kan putte tingene i kasser på den her måde. Øh, Whitlock han er meget mere interesseret i at kigge på det enkelte, og der ligger han så oven i, øh, og nu bliver det endnu mere øh, langhåret oven i, øh, hvad hedder det, Eduardo Vivaros de Castro, som øh, står for en af de her, det der, det der kaldes den ontologiske vending, øh, hvor man i bund og grund skal, skal holde op med at og tillægge øh, folk, man studerer, øh, handlinger eller motiver, som de ikke har, men at man skal tage for givet, hvad, hvad de selv siger. Så hvis kubanerne eksempelvis kommer til at fortælle mig, jamen vi deler, fordi vi deler, så skal jeg tage det for gode varer, når, og, når, når jeg så i så fald også vil spørge, jamen at forventer ikke noget igen? De så siger nej, så forventer de vidderligt ikke noget øh, igen. Øh, og derfor, den er selvfølgelig sådan lidt, Lidt, lang, lidt langhåret, som sagt, for, for folk, der ikke nødvendigvis har læst øh, ved kærester, men han er, han er også ret interessant, så det kan jeg også kunne anbefales at, at gøre herfra. Øh, men, men det efterhånden håber jeg lidt, jeg har fået, fået talt mig ind i, at, at det, jeg gerne vil, vil udgøre, er at prøve at gå ud og, og følge lidt den her ontologiske vending, prøve at tage øh, kubanernes egne at få gode varer. Jeg kan rigtig godt lide den måde, Sarlind Sanders putter tingene op på. Jeg kan godt lide nogle af hans koncepter, men jeg har ikke tænkt mig at putte det så meget forhåbentlig i kasser, som, som, som Sarlinds gør. Jeg, jeg tror godt, at det, det kan udfordres, så det ikke behøver at være så stift, som, som han er inde på. Det lader mig så lige hen til, til en sidste ting, at, nemlig at deling ikke altid er, er frivillig. Deling kan også være hvad demanded demandet, som, som det er rigtig mange steder. Øh, og her kan man især kigge på, hvad hedder det, aboriginals og øh, folk fra Papua Ny Guinea, øh, som har demand sharing. Øh, Anders Emil Rasmussen, der er, hvad hedder det, museumsinspektør for de, op på etnografi på Moskva Museum, han, øh, han har lavet en bog, der, der hedder In the Absence of the Gift, hvor han taler om et koncept, der hedder Sing Out, hvor man simpelthen, øh, blandt folk på, på Papua Ny Guinea, som simpelthen er, øh, at man kræver en gave, man kræver deling af folk, så hvis nogen har øh, rigeligt med penge, jamen så kan man godt tillade sig at kræve, at de, øh, de giver en noget. Øh, og en amerikan, sludavl, øh, australsk antropolog, der hedder John Altman, han, øh, han kalder den slags også for noget, der hedder øh, at, at det ligesom ligger inden for forskellige, hvad hedder det, øh, hvad kalder vi det, øh, behavior- og opførselstilstande, hvor hvor det her med demand sharing er noget, som, som øh, hvad hedder det, bevæger sig over forskellige former for, for opførsel. Hvor, hvor Altman og, og hans, øh, hvad kan man sige, øh, teoretiske, jeg ved jeg ikke, teoretiske forfader, eller hans ph.d. leder, øh, Peterson, Nikolas Petersen, der er også australsk taler om, om de her originals. Øh, og, at, og at det her med demand sharing typisk kommer, når der er nogen, der mangler noget. Øh, oftest med. Øh, og så for lige at vende det tilbage til Cuba. Øh, jeg synes, det her koncept er enormt interessant. At man på den måde kan kræve ting. Øh, og for at fortsætte name dropping, så ender vi så her ved øh, en... 8. eller 9. eller 10. antropolog efterhånden, øh, som hedder Marissa Wilson, som øh, også har skrevet om øh, sharing, eller i hvert fald øh, det, hun kalder everyday moral economies øh, på Kuba, øh, hvor, hvor hun øh, påpeger, at, at øh, kubanerne har noget, der minder om sing-out. Øh, hun skriver det selvfølgelig ikke direkte, det er, det er ligesom min øh, kobling. Øh, jeg laver den kobling på afgrund af, hun skriver, men hun skriver, at øh, kubanerne de laver, hvad kan man kalde det, den indirekte sing-out, hvor en fra Pappen vil sige, at jeg vil gerne have et nyt, øh, en ny harpun. Øh, så er kubanerne sådan, at jeg kan godt lide din harpun. Og det er så ligesom et, den indirekte krav om, at du skal så give mig din, din harpun. Og det er beskriver Wilson, hvordan at kubanerne rent faktisk gør. Så hvis man, der nu er en, der siger, at jeg kan godt lide din, øh, din skjorte, så, så er man sådan lidt forpligtet til at afgive den. Så på den måde er, er det er der også noget demand-sharing øh, i det kubanske samfund, og det ligger så endnu et lag oven på de her andre sharing-elementer, øh, hvor, hvor det så bliver for mig interessant at prøve at kigge på, jamen hvor er vi, hvornår er det hvad, hvornår deler man øh, rent, øh, hvornår, er det, hvornår er det, hvad hedder det, generalized reciprocity. Øh, i, I form af, af deling. Og hvornår kommer der det her indirekte krav ind? Øh, og så er spørgsmålet så, om man overhovedet kan, kan arbejde med det på den måde. Eller om der skal findes en, en helt ny måde at, at se på det på. Og lurer mig om ikke, at, at det netop bliver, bliver det sidste. Øh, det blev meget name dropping. Det kom til at gå lidt hurtigt måske. Men jeg håber, at I, I har kunne følge med derude alligevel. Øh, hvis I stadigvæk hænger ved. Øhm, som slutning her så øh, vil jeg så belønne jer med øh, endnu et stykke musik øh, ikke kubansk eller øh, sydamerikansk den her gang men vi, er, vi bliver i Spanien med, et, øh, med et, øh, en, en, en duo der hedder Amaral som øh, laver en blanding af, af rock og pop og det her det er mit yndlingsnummer med dem det er et nummer der hedder Livar Mammo Lejos øh, og det er så det I for her hvor vi er at slutte øh, jeg siger tak for at I i har valgt og haft lyst til at høre med. Jeg håber, at I er blevet lidt klogere. Det har i hvert fald været lidt sjovt for mig at prøve at stå og skal tale igennem alle de her ting, jeg har siddet der og rodet med. Der kommer nogle flere ting her, inden jeg tager afsted. Forhåbentlig kan jeg nå at gennemgå noget kubansk historie med jer og fortælle jer, det sidste her, det når jeg helt sikkert med at fortælle lidt om øh, forberedelserne til rent praktisk at og, og skulle afsted, hvordan det, øh, det ligesom spænder af. Men igen, tusind tak for, at I har lyst, lyst til at, at høre med her på, på Radio T. Øh, og her får I så lige varme Molleros til at, at slutte af på. Tak for i dag.